ولك الحمد على ما جعلتنا ولك الحمد على ما جعلتنا من اهل الذكر ديكو دون بروبليمات في قامه بيرغيثا برموس ارده انزدينا الله جل جلاله هذا فرموس بارسيالر رغولافه في <تصفيق> ديننا <تصفيق> Sot do të cilojmë me disa gjonat të cilët janë shtet apo shtojt e dherëseve tjera rast argumenteve edhe hulumtimi i jonë për përmirsimin e vetë vetës e tani me dëfshirët ma dhe që edhe qërët përmirsohet. Allah në gjëllë e gjëllë u e lusimi që mësë në banë kreative që mundohet me i përmirsu qërët vetë ke miralat hende do të dilu të me insha Allah që me sparin para të gjithve na banë prej ative shka fjallë a ka dobi, a ka dobi vetë në fjallë ative si pun edhe fjallë të ative janë të njëta a kallu dhe rajatil alim në njëdri ka hakarat të dënja wa khissatëha wa kuduratëha për me qenë djetarë lazët grada me ullët ashtë të njonit për neve se kemi arën në gjami këto edhe jemi duke i përsejlë fjalë të Allahu gjëlle gjëleluhu edhe të rësunë lajta dheregja grada me ullët e njonit për neve për me arrit me hin në grupin e intelektualu në grupin e njerët me të arsi mu ashtë të dije shtë do njonit për neve lerët e kësa i botën e së të njët njerët Më shpari Më shpari edhe më shpaku Që ka duke Ju vend një langi posaqëm Në mojën e guhës ative Duke dit ato se, Duke prit ato Se për një mena Në të të folim për një vlerë Vëtë veçanë kësa i votin Kësa i dunjohe Për shkak se disa njerës Këtë dunjohe shumë e ka në hujë Shumë e ka në hujë Edhe stojnë ato Këtë përpallë hoqë ashtë të ishparë vlerë, dhe nga vlerësdojë e këtë dënjohë në kujemi, dhe se kjo këtë shumë ashtë e dashër, më dhe emrën e në njërëve. <laughs> a shë realitet. Se kjo dënjohë të njërëve ka vlerën e ve. A shë realitet. O shëmë, këtë realitet, a shë realitet, të cilët nuk ka vërëra, të cilët nuk mërdojnë edhe njërën në ujërën. Afer të cilët këtë botë ka vlerë të modë përshkak se dhe që hasë kanë të në i nivellit në të podëllë, në i nivellit në të në të lartë, duhet të nga i i të i brinë këtë botë të këtë botë të përëmi të fërë përmi të njëtë të të në vjetojnë dësintarë mirë për dësintarë dhe isë nuk këtëm këtë këtë nuk këtë këtë këtë përshkak se këtë unë këtë k Aq tani shum i vajt. Te merkat kuptu, vetë vetë e kam thojë fjalë. Aq tani kushtu, vetë vetë e kam thojë fjalë. Se çetis në atë kushtu. Po donë të ngjëjë, po dëshon apo nuk. Që u dëngjo sa kur, dëngjë shumë e kuptu. Që u dëngjo sa kur, që u dëngjo shkapo duan. Po thimi për gjithmonë, do i vini më sa vë, do vjen më të të martesa. Bombe ishtje gula me një lot ashtu turbullimin të e kanë drejtëa njerëz të shkolluën me vonë e zati na muslimanët çu shtu kemi me atë. Mos e folohet pun, mos marr ar, mos marr fat, mos marr ballo, mos marr këta. Tjerthi marr ujtë si po luin me neve e pikap orrell kjo porrell fio xhallarve. Ne na ashtu. Ti si citën xhemat edhe të lihen çu shtu pa shpjegu, ne me çu shtu e ka kuptimin. Po para çkak na kërkojmë Për e gjithdo pësimtarit që të nga koptëm drejtë që limin shka e kemin jetë me thonë. Ta që gradat me aullët për djetarë me qenë duhet me ditë vlerën e kësaj botë. Sa kjo botë vlerën? Sa vlerën asu? Vla vli, ndërshëm. Vëtëm aqë sa e ka vlerësu Allahu zhëllë në gjëraluhu. Vëtëm aqë sa e ka vlerësu kërëjusë. Shumë duhet me qenë njeri fjeshtë Shumë me qenë për dhe plasti madhë Me një dhonë vlerë Këta i bote ma shumë se kryu Se asaj sa ka vlerësu Kjo a njëj Sikura i njeri Cili shkon me vlete altanxia altan E dhe i sotaj altanxia Një pes lirë Ashtë një mi marë Ki i nëzër për gjepi Një qenë mi Marë dhe qëtoni qëtë mi markë po kjo altanë o pokja, vla 5 lira, altanë altanë ama 5 lira Ni, dhob, nimi markë e ka vlerën ki i më dherë një qëtë mi markë i e për atanë a banë me pyqë ti pra qëki njëri a asë me menë qëki altante ama nimi markë vlerën qëtë e ka kim a ka drejta ma shumë të altanëzija me vlerësu altanit a ka drejta? ka drejta nuk ka drejta përndri se bërnë rupën e budalve Unë pra posom, Zotë i gjellë gjellë lu, ketë dhugë në ashtë ka e minë ta, e kam lërsu shë, e kam lërsu, ashtë ka kam lërsu ajë, a banë në me më lërsu bë te epa? E pohaj në më njërë në prejë gjemotës, e ka zonë, a sa vëlenë kjo ta vi bolë? A vëlenë kjo sa në bubrekë? Në bubrekë? Në vëshë? A vëlenë kjo sa në si? Në si? Kjo avlenë sa instrumenti i cili ashtë i vuh në hul për me i da e rënët avlenë së la më ashtrajnë avlenë kjo sa një vëshin njerit ata dhe sa publeka halama pak vlenë të janë gjona shtrejta të so janë gjona shtrejta si si një vëshin pubrek i zemra mështnija part e zezë a zemra këtë jure të so janë shum avlenë kjo du njërë ma shumë ki më kejt elementet që ka i ka, a një fjallë a mirë të la vedë mara fjallën e mirë që ka ta folë vlau fjallën e urë, fjallën e drejt kër e folë vlau jëtë të la vlejt ma shumë atëm fjallë a mirë vlejt ma shumë një e shabe edhe një e ngusme një fjallë e egre të la nga të mund në zemrën e blavën tanë kur ta folisë a du njoja venë marana si kjo e ku shë e peshon pra ku shë e peshon këtë du njo me ndërtimin e kësa i bote a janë kejtë temë në veti ku shë e, ndërt, e ndërton këta në e standardat e plashave shka i ka në bot edhe bregdeteve, zalëve, rezeve, bazenave edhe altonive, bongave a janë kejtë temë në veti blavie, a janë kejtë temë në veti Apo do të kaldoj kushe peshon, kushe krahason këtë botë me altonin, arin edhe të të lorimin e këta i botë e sa vli. E në lezët e kanë pasmaru një herë, jo shumë moti, në janijë të altonit, të modë, në janijë, kejtë, komë të lepë, punë e krye, alta. Fortë mafi e kanë biti së këta një fjallë të poshtër e kanë paspojnë. Ma qonë molin e fjanës në therit të brana A gjepuris për e gova një dit A dhe një vlasni kjo a një eshte ku qinët Pi qasaj dita atë anglete që ka e kanë fona Kjo a kjo a një e kurin Në qëllin bregjtet Në qëllin liman ashe lidur Kjo vlasni a shë në fund detit Pia dit, ka batismë një ara dit Së dhe ma dita në fund të një dit En, umiten, umiten u mithën, u lë mithën Që kreti të mundu Që ka me bo me qit në nënë so Ka pati E pa Do të thët Që ka është e ndërtu me në rezët E kësaj du njo e vlasni E han taksirati E atë të kur që ka e hanë rezët A e hanë rezët taksirati shpesh E dhe që ka këndërtu Të në rezët e asaj e hanë taksirati Po këtë e me dhënjarë dhe poson, edhvarës dojtë e koshtë. Se kjo botë vlen, vetëm aqë sa ka më nërësu dhëtë. Sa ka më nërësu, brahë? Rasulullah, alesat u salam, ka thonë me një hadith, e tani edhe një ajend, kura një kërë imë të aspegoj. Ka thonë, lë ukenet inda Allahi, lë ukenet inda Allahi, lë ukenet lidunja inda Allahi, lë ukenet dhënja inda Allahi, lë ukenet dhënja inda Allahi kë Me pas pas të zotë i vlerë kjo botë, sa ka vlerë një krahë i një mizës, zotë i ati shka ashtë jo muslima nuk i zonë u i bepi. Si, si të akonë, gjonë e vlerëshme. Në kurani kerimin, nëma ahëvihil hajatë të dunja, lajvën wa lajvën. E thënë kjo botë a lojë edhe hajgarët. Kjo dunjo këto a shlojë edhe hajgarët. Para qëkat djetarët majtë spari, kushka qefë më morë, me diturim majhë sëpare e ka për të tjirë me adit, kësa i botë e vlerën. Për shakë se, si të qëmonë më shumë se zëtia, kejtë pasoninë për një përthirë e jërë. Ja. Shumë. Ua edha me lë ahëra. Dutë me ditë vlerën e ahëretin, botës qëtërën. Ua dhe oa nëha. Njërën i përneve me ditë se, Të unë këtë dunjohë për një mamë, misafire ka në vetë një opë i ule momë, që atë këtë dunjohë këtu? Sa, innama e hadihit dunja, rëgjulun kalë tahte shagëratin të mbë të raka. Qështu e ka definu një djetarë këtë dunjohë? Kjo botë, ashtë si një pëmë, për po shonë një ullëtar nërta në drekë, për të bënë sa atë i djelle dhe vajtë dënurë. Një ullëtar rinë nër një pëmë edhe e vazhdo në udhën e lem qastua këtu një një gjeri për i katonarve ton ka me e pris një shpid vetër me maru një tre dipun për një her një vetër po e pris edhe një tre po e ndry në me shtajnë kërta blej e pisherin tëllën shpidhut me cua tu A të kjo është ka përndrejsh, du të me tu atë a është ka përndrejsh, atë ta hormoni, atë ta kauqi. Të e reja mu të lakë. Pse? A i ti po delë mo për të vetërë, s'ka po duhet atë i mo. E po mirë, këto namoze, këto i badete, këto zikre, këto të mira, këto staravate, këto gjumoja, këto ramazane, këto janë të qefi. Në me shtaj i jonë, anë shpjit veta anë të rejsh. Qëllën po e konsideroni, insha Allah, pra shpjarejsh që ajo shka imi të shku ka ajo që ajo shka imi njës ka ajo më shku që ajo shka jemi shumë apër asoj që jo shka jemi shumë apër asoj që shkë jemi apër asoj kime të bardhan krije ramja dhonë dhe prejgoje shtramimi i trupit mëthi ka qenit drejt me laqja shpirtave i ka thonë Jakubaj Salamit janë të tra a bere matë vdoja se i nga shpijet drejt janë këto tre lajme ma të forta se i nga shpijës rej ramja dhavve, lakumja trupit zbar dhe aflogve që pra nga me shtaj shpijt vetëm edhonja aba khazim edhonja dhjetarit ma lena në krahul maut se së po e dojmë deken nuk për nga dhisët e dhësat thar ammërtum duniakum kërraptum akhiratëkom e kini ndërtu dunion ta e kini prish ahiratit kumë shku Rek tutje kjo është ka e drejtë. Ë ka mëndresë që zgjoj mirë. Ë ka më pri shtëpinë tjetër ku më zgju. Sa për çakt si u disat. Këni qef me nei to. ويعلم ان الدنيا والاخره قرضرتين. Aqar jamim mahfal jumon Allahu jalla jalaluhu kabul. Prej sot diçka do të mësojsh pra, duhet mësojsh sot se dunya ja e ahireti janë dy ortake. Një borë i ka t'i gra Sa të mundohet me e pajtu njonën Ajo qetra e ka oj hunë Sa të shkoj e në qitetë këtaj qetra Siberët i shka pak më në Për me e pajtu me e fresku pak Ajo qetra më tonë e ka oj hunë Orta Kërë gjithë ditën gjithë natën me vanë Shka ki ndurë Ta ato barabartën e panë Mere veçmo me amfru një komash pëj qitetit ka dhëtë mark metrën të dhjave i një fabrikës i një fabrikës veç ljulët nësë me kont njajta abo du njoja sesk abo dhimët ortake ortake du njoja vahireti janë muqështo sa të qipështë zorë ketë këtu me e pajtu e këpri isha ta gje sa të qipështë zorë a gje me e pajtu këtu e kilonë fort ketë janë dëpunë së du të një punu Dutë mu shkollu këto Dutë me ndërtu shpijen të ne me imlu cullë këto Dush me, me, me, me imlu familjen të ne vajtën pijen të ne grurë këto Dush me, me, me vlaun mu sel mirë këto Dush me katonarin mu sel mirë këto Dush i batetet mi po keqëto Dush arsimin me po keqëto Arbat mi maru keqëto U shtrien keqëto Shtetin keqëto Shka me po Mirë po Si tjetë mi shtria shumë e dobet Si tjetë mi shtria shumë e dobet Atëherë pra e ke maru një orën e ke e dhucetërën Edhe kësa mirë Mjestrit e mirë kër e maru në uren E para shofin halapa e ndreq Kër të ndreq e që isha Inginjeri Halapa e maru heq as letër E din menë këto Kër të bohë të ty nga brek e nga brek që ish bohë Muslimoni ura ati ash Këtu me ndërtu këtë gujnjone are Projekti në këto Ama me pa fitorën në herat Me pa fitorën në herat wa nëhuma ke kaphëni ke kaphëtej ilmizet dunjoja dhe ahireti janë bashkëti ato di për tasa balonës së ka të nëjës njënë nënë më ranu në ngrejtë qëtë aftë në herë të pajtonë shkretës aftë në herë të pajtonë së ka kji për borëz me gjithë ato së ka me bo hek një kji lëpima tonë në knena që të jetë rëngrejtë këtë onë ka me po besimtar dush me arnë gja mi me më mësu se ato fat ti qona shka po do me imot ti duhet me pas të dhijat ka një kilogram që dvena ajo fe para pa e vjeshtri i mire cilje do vetën shumë edhe zotin e vetë edhe për nga meren e vetë i pe pak material o në sahiretit ma tepër për me garantur rrugët për me garantur rrugët për me qelë u dhën se kime hëtull të gatë Ua nëhu ma kelma shreke, ua lëmaghrim Dunjoja edhe ahireti vlazëm Edhe rinian Pashtë se lindja edhe përendim Njoni pi juve Njoni pineve Anal me një pung Me një pik Dikon ku ka pasaj qef muna Edhe ka thonë ka përendimit të të mizna A se mërtet se më njëher lindja ka njës me u largu E mërtet se më njëher lindja ka njës me u largu E mërtet se më jetre anis ka lindja as e vërtet se më hapin e for ka nis me perendimin u largu as e vërtet çu shtoa as dunjoya dha ajërat fit nithës ka dunjoya me shku me kaqej ta di se be ajërati te qenis u largu fit nisesh me shku ka ajëratin me kaqej komplet ta di se prej dunjos te largu qi me kartell çu edhe zoti nuk na don s'ka me don kartell keq njerzit me pas me loj sipas me pas Keq njerëzit mehef, me has nëpër semafor, kando nuk kanë rregull. Keq veshon si vesh, nuk kanë rregull. Keq veshon ti vesh, fra budaska, sa i duñojmë avam di sa kusht. Keq njerëzit pas këngulive, edhe ti maru me marukul i bën tove. Keq njerëzit po i përtren meskund me Beograd, me kundermani, me çtimoshtimesh punën kop. Të haje karregula. Për 30 ditë po shjem, edhe 30 ditë me vrin komb, priti dalli ti gjithë ditën. Ti pat tjetëre ki me e përdor mjeti shka e përdorin qërë Edhe ti dush me ip në tren Ama në tren dush me ip në parë Në aeroport dush me dalë me pagujt bilet në parë Me imri standartët, levizit e kësa i botës e shumë si Duhet me pas pasoni Për me pas pasoni nuk përnot në heret Për me e konë zëngin Pasanik me konë në heret nuk përnot A gjë ka jet, a gjë ka nëim, a gjë ka përshim E ku du të me përnu pra? Këtu du të me përnu pra? Për me punu këtu du të me pasë menjëri Menjërija e në shkollë E tani du të me shkollu këtë punë këtë të të janë Mu për atë shkak Allahu qëllë le zhelelu E ka qurani kerimit E këra, le dë Studio Me studim bani kejtë punë Studioje e ja, e shtak sa i bote Edhe qëtërën se ne e Në etër kime e fitu Atë shka mev mev lërshme se kjo është Për fundin, për finalen tonë Ki kujdesë Dhe njoja edhe ahireti janë si di i briga I briga Njonja i mu shumë Inshallah Piksi i derës i sot dhe gjumat I shemboj me shka për i selim na Qikje mirët edhe bolla Di knata Di testinja Di i briga Di bokala I përdori kejtë Sa majri nga mi testin nuk e din shkarat A thim vrikë hemen se dinsha Se ti te tesi, këndi tesin e knatën për dika Po, vaka Ti do duma Njone ja me uj i mushën Vesh një E që ta shë tjek i morë për tjipër Tjek i morë për tjipër Të dit me uj mi pas Të dit me qenë E vlave jenë pra Kur ta mirës atë njone me qitë në qetërin Për me mushë këta Ashë fartë këtri mushë pra Ashë fartë edhe a i mushëm edhe ki i mushëm sa, sa në regullë sa të qitesh njonin shprazhët qetri sa të mushës këtë qetrin të aktajsh mushët njonin shprazhët qetri e ku jemi na pran me këtë dinin tonë në me këtë dinin tonë jemi mund mes lanku. në me këtë dinin tonë jemi mund mes në me me, islam, me islamin jemi vendin mët për shtatë shëm prej kejtë njërëve me pitu ahireti Nuk pikën punë tinë mat për sajm. Po ju jë bó, këu bó. Ti tere sti na i sjell gazën pikëllon me një vend ku lohatën punë. Jo, jo, jo. Ati ska dëz me bon. Çera herë kur ishin at vogli kët punëvojnë dhe matritë sti sti çka janë, kur ka shkojnë fush seve në votën e armitës, taniojnë te proni, na pa mesë, edhe njëon e hip maton, njëon e hipaton. Ska dëz me bon këtë dia tu. Kto e kanë vendosur mulo ha. Dhe e mi anë du një Lohatë, Lohatë, në një një një një Që ka duhet me bo Kushe ka një jetë me fitu I që t'ive t'ive që ka t'hikë me Lohatë Që ka duhet me bo, pra Për me qeni garantumë Se do me fitu lojë E dhiri vlasnit në dershëm Kër u Lohatë shminda Qër e herën kush me t'i shka Me tranë a me të një ten E une kër e jetojsh në vetën Se me kille jam ma iranë Se a i qetri Un gjasë adat fark me kajci dëgat me tnosmë, a kur dëjë javimi i kalzutet që janë punë realitet e trosna tevin por tokë ajit ka azi natale janë ish ke pak mudrit. Pritut se po bën post. E pra, at çetrin s'ka tham musliman, shumë i rontë, shumë i mirë, shumë i ditur, shumë e art i mund, shumë i shkolu, shumë i mirë, shumë i madh, shumë i ditur, shumë i bashku, shumë i bashku, shumë i ndëgjushok. E tani kërë të mundë që së t'inësër, a i qëtëri t'jezë e agjinalë, të në lëhatja pak të evin një kaqore, e ditit që ka e zonat kam hatin ajinal, kam et, e agjinalë, që ka kam betë, t'je dit që që ka e halën. E pra, si t'adjish vëtër, se jeti ajma i leti, se islamin se kipërësirë, atëherë më s'hipu lëhatë me qërë, më s'hipu lëhatë, se më që ashtu atë të qërë të bojë. Më që ashtu atë të qërë të bojë lavo kurët të asambujjeve ai thënë këto janë shumë shembull të drejtë o vllazë. Mos m'vini për konsultë se po bëj për u dhe këto si shembull, por thonë po kuptoj, po mendoj se janë për mirë kuptomën më si i hanë. Sapa se mujm si duni shembull modern, ti dilni pyjamie dhe s'ka ta hoqja se vim edhe asinja 25a 30ti për këto. Ti më ndon, ama ti duri u vata. Inshallah këta shembulli e gjelikrasu shumë mirë. Ti tara nois dunya Anton e tiku i kujie sa ajma ironi, ahiret i jështë ka fluturuta, ahiret i jështë ashtu shetit, aja në ujmo, nebe simtarat e islami, nuk guzojmë me qenë asisoj njerë, të cilve rastës nishtë ju ka anë rasti, me e kalu një lomë, për i të felve, direkt, një rekt, një lomë për i të felve, edhe kur ka nërë, atin skej, sdoj, që ka rektë së lama, këa rajnë, dunava, da nuk po ku i vend kjo kështu ku i vend ven me a ah, kjo rajna delo vëllave jem në bazel dikun të dje shko në landi, Allah, Allah kanara ka god bre lesa e god po thujnë me e kapërsi më tonë më dalë, me shka më dalë më dalë me shka më dalë më dalë po më dalë shkisht e di shka më ap dalë apave helacin tanë parasive apave Dhe kështo, nuk je pregatit, do vla me më kërdojnë, sa që dhe senë. Ajpa transporteri i par, i këti dhe kapuqeve ma vitë që pu ka përten, ka dhe të herë para gjamiës në dite. A e këni përta, është i pregatitur edhe për në fatë edhe për në ujë. Qërstu qisë pohet, ka gjamië, a qashtu hetë edhe në për ujë. E ka përten, dunovën, dhe lëma tonë. Pëtë këto njerës, atë du? Pëtë këto njerës, të të të të të që e kanë pregatit kërën e vetë edhe për nuj edhe për në thot zërët i du njoj e kanë di di janë mutlak jo një e lak jo një e thot e më për më në shka për në shka për folim që kërë kur pra. di janë mutlak di janë du është me e pregatit kërën tanë edhe për këtë du njoj e qenë i suksesham edhe për botën qëtë edhe për ajetin me qenë i suksesham mas shumë të e pa në liftu briskin shka i ka dhiti të eha edhe bleh me di të atë do të thotë që na kujtojm këtu di të ha iko ne duot muslimana tangajojme maksimalisht tarifomim mirë di të art mes ton që dietar diversal ti tin xona të mirë se ja banjit ti di xona të mirë se është gëbit edhe ato teknike edhe ato edhe ato jo teknike lart do katare edhe ato jo fetare çak edhe sherrin ta din zon nëpni element pre elementë për më egzistu më të shekë ojtë më shtirë kështu, a shërën me dhinë. A zhërën me dhinë. A zhërën rradi Allahu ta'ala anëhu, ka thonë, ta allemë du shërë, la li shërë, lakin li të waqti, oman lem jëllëm i shërë minë në nëtë, jë qafi. Ka thonë shërën në dhuni me mësu kejtë, se une e ka mësu shumë mirë, ka thonë a zhërën. Po përse e ki mësu ti? E ka më da kam më thunë më më më brejt unë espo bajsharë, qërë po bojt po duhet me më thunë qështi për shka përna duhet me më më brejt prej shërrit qërri prej shërrit njerëzve shka e në rallat e tona prej shërrit njerëzve shka nuk janë rallat e tona e kush mendon se shërën rallat e tona nuk zëgziston aja atrafëtu mas shumë të pikeve aja mas shumë të pikeve atrafëtu ti ven gjami atë pësoj një shartë vogëllë një shumërojtë për ati një shartë vogëllë një një një një një një të gjithë një shartë ti ven gjami me ngu derë si gjumon, ramazan, me falë gjumon ven pëllë të punë më imësu për të mirë këto edhe janë i se ngu në në gjëmë tanë ajet, hadis, ajet, hadis, ajet, hadis fjallë të Allah o dhe o të nga mërgjë kur dinnë shëtë gjami njën i ta ka n Po afalë jomani, po. Allah e ka burt, Allah Allah. Valla shtut vazhde. Ti ti s pun post ka u. Si Izbrah huja be ai as pe dini be halla, be si dervish apo me me kerdjat, me kra bo dervishio, ala interesante, ala be shoj se po e thoni. Ai shom trashi shikon bre. Ti a njaj i tuavi? Sitai John in Sherstadt, e djali trash që e çuti në gimnast, para se me hi dorë trsimit. Kuk e qumë, e kimi qumë u boj i mamë, para se me i nërë mësimit e vetë, ku për shkon? Po që e mëranë mësim se zili ashtë të re, që për dole, asë mëranë mëgjë s'ko mësë bëndë su. A shkoj më film, se kiste një film për lujke, a i gjemë zbondi mësë bëndë sarok, asë i meneve me pishtole, a ketë me tabonga, a ketë me, me revolvera. E a shkoj më, që, që ki e në gokë, s'koj në film, s'ka u bo, s'ka doj, s'ka, s'ka u bo. Një rojë, prej rojëve Trashat për më ston A kalpë më një ha Më ja. me, me kërë tërvish edhe maroj puna Amat djetar kanë që kanë, amat djetar Jo djetar E dhe pësë E dhe pësë Shka pjala tërvish, nuk e di A, maa, a rrasa, një ma për një metë A ka rrasaj një shka për një Shka për një së një metë Kjere që atë është ka gjithoj më dhe ku pja në tërvish Se po e njëm këtë fjallë Më unë e Pu sel gamais vrabineva pana kalzoi interesant, mais mramimo, mazi bobo, po, t'm falni, mais që mramimo odja po edi. Shem ne chato jeans ka puska i thoin mulla Jakup i an tervis, chato et depsonda, chato magar. Atojan magart mlojo bura. Ato magart mlojan, ska iftira. Jo ver perket bun, kush zboya iftira dikuja magari ma, iftira, cite njerit magari ma, sondrize. Edhe une si ti bay biftan diku jam ni ba magari i mar me veç. Magar I lakub sa mor I moni Me gjithë të kuzë A në pa i ra me gjithë fa Vetëni që to njerës Vetëni që to Sui mirë Më lakubi Kanapon dërvish Sui tim Qëllim me zhebi Sui bre vlave janë Sui bre korit e kështu Be korit e brane rukëzin Se pasha zotin As vetë që dit Qëllim me zheba As që e dit Qëllim me zhebi As që e di shka do me thonë Me zheb jala As që ka ledhu për këtë pun As që ka ngu dhe Po po so injer po thame so laune. Kur joja, po so injer po thame so laune. Njore dha ta pengoni me da kupin punet pi trek dit sa jona me lidhen me keshaston e torto se sa mos ma mas bravi ne apo mobilas. Oh bar Allah we jam po me kupin jo alase niftni. Ai çe kaash fas me dollar pi Arabia jematon. Allah Allah. Çire gordali pi juma evlasni te 6 eria je ze rogull jematot te javdaj. <laughs> po bo, sa me bo se pare, kumiciu Ato këtej neve nuk na duan, vëllap, apo janë zop. Ai ka më vendosën, po ngoni çe ti palangosa për ti le. Je to in shtetnima te biletit. Ju jeni djeg cepiloni po benzese, vetëm era Adelti. Por do. Shejtani ka thon, o Zoti më. Apo por për dhëpra a me të thand, sa gjithmonë por zanum. Po vallahi sa do unë pa shok nuk do të rriu Allah. Çe s'u ka? Se joni ka bë vë, odlazni. I ka thonë zotit, një mati për më përza për e rahmetit tanë, a me adhone pa shok nuk ri, une prej gjemë vetatemi shok dhëtë vajnë. A bobej ka thonë, leo -oh, guvija nëhu me zmajit, onë në terim një dhëtë i qenë prej rrugës drejtë, asë një zëtë alo. Më thë nga në që shëtë të veqeli, që shëtë herë tëzit, që shëtë në muzë tëzit, që ka në qepë në muzë në huj me më mërë në përkoh Qisha namuzin e uj në, në, në, në, në përkombe e morë? Njoni pineve me folë për një njëri shka sakë tu, namuzin e ati në përkombe e ka morë. Ajë namuzin rukavet, ndërën e grave me shkejnë. Vec me folë njoni, thashe dhe një ditë me një konak, divet i kini patu në e në stokak bubojnë më abet, së largu njoni për juve, me thonë që të dimë më të lakë për që këtë punë janë të folë, ki njeri namuzin ati e ative tive në përkombe e la be bavë Me, me konsti Islami ku pun shkoi Ndriçë, njëri po thoi ke, filoni a dervish. Me konsti Islami shkojnë ato di frapolit, edhe las kam eneve. Me, me konsti jot, s'kam e basan, çsti. Ka s kam eneve. Ska filoni? Plan hoca ska as dervish. Ali ma dervisha? Po. Fjala dervish çka do të thonë më na ka thonë, nuk e di valla. Po ti ku vjen sa? Po thoj. Mir, po thoj, çka do më thon, po thoj po dojnë biftane ka kupimin a dhe biftane në islam shka ka? Allah i Kuran i Kerim suratul Nur a jeti nr. 5 ka thonë në levinë e ermu në l-muhsanat të me lem jëtu bërba të shuadha fëgjliduhum të manina gjalda wa la të qbaluhu lehum shahadatër abada wa ulajka umu l-fasikun kushin gjithë pënejeve biftane dhe kuj tafët shkupi a në Kuran i Kerim në shpinë në ti e ma si ti aje tafët shkupi ka thonë ma kur dhe shpinë më Shënonin listën e fasikave Shënonin listën e pos E janë gjami falu Mësoj e hadisin Mësoj e sëndetën e për nga merit Respektoj e hojën tanë Shkote shkola mëso Respektoj e mësusin tanë Respektoj e direktorin tanë Respektoj e plakun e shpijët Respektoj e plakun e sokakot Musë nga shqyt të me që Musë ka qëf me dit nëm tëllin me zhebimi Kush ka qëf me dit më le e kupin tëllin me zheb është Kaldoj një a gjipër jashtë a Turriboll Allahu Hazimi willakupi te thënë emn n'el ahli sunnë, ti thamani me man. ahli sunnë. E bosh ka po thënë ke Allahu akupi për dervish, ti po i mallakupi për dervish po thënë ke magartë yahudive janë. Tu thua vaje po thënë ke Allahu akupi po thënë ke për, për, për dervish janë magartë yahudive. E donë ato ne vit në vjeshtë neve ose ti privat masi dalë pijamijes në sti kan vak, çka do të me thonë me konë magarë yahudive. Limik limik vini budal, vini budal. الزوط جل جلاله إيقاثان داود عليه السلام بربون أن أولماء بالدام شمعتين ما يوني وديني سعى شهاتهم بركتين جشمات قلت يا داود إن أهوى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاته dënimin më të vogël tulemove negativ, çka ka kanë fit si dushmëti ditën e Kiametit. Urevot negative. Dënimin më të vogël që ka kanë në këtë botë ditën e Kiametit, unë jam ndër prej po abirative mës buu më taku me mua edhe mos me më bë mua habet me mua. Ndunjo nuk i luanë fol me mua, edhe nuk në me me mua. i lona heraftë me folun. Po çifforti me Zotin ndunjon i bineve, çiffort me Zotin, njoni bineve, afjalte Allahut kur të kruaj në Kur'anin e Kërim. قوله الله جل جلاله وبل بثاقه في الثالثه يسمير فلا سي ترشيش ذاتن سي دي مكنون مصافي او سي دي مكنون مصاف اما يدين دي سا دوره بمرش ادين دي بفرض ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الافتار كده دي برمان دي برمان كله الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كفي سوره دي برمان edhe e ki gjithë vetë nësot ditën e gjumon, tu i mjeri unë e marap këtonë e që do të dhia i dhia ma që një avë si panaknuhit, ta kishe me dhije se ashtu të pregadit perdja në mëstje dhe zotit të të lishu. Ashtu të pregadit leshimi i perdës, mëstje dhe Allah u gjellë -Gjell gjelluhu. Se, përdo me të po zotit haram të janë të atimi i leshu. Përdo me të ndërpre, e, e, e shumë e kilonë mëti si kiknuti këto, A i shkaptinë Mustaf me kruz po e qelë hiq Kish kajti për mëshu po e kronë hiq Ti vetë për e ngushtën Për e ngushtën vijën tone nga, Në mëstijë dhe Dashurisë Allahu Gjelle Zhelelu Tu i largu vla zdi, tu i harru Tu i largu, tu mës me i krua A të shkaptinë, tu i harru Tu i harru ato, tu i largu Prej Allahu Gjelle Zhelelu Edhe mirësive, tu i largu prej urësive Le, e ka dhënë Ja daud letës el njëja në alimin se ka të hudë dë njëja mësën për, për një alim për një djetarë të selin e ka pi dë njëja këpim dë njëja njëri da jo e pi dë njëja alkoholja është në vetë e pime dë njëja këta pija është telashja modhe shumë pipo për po i vend në bot mas shumë të i ka e ka pijë dë njëja mas shumë të i ka pijë jahudi ato janë më piti pikejve Pse ato janë matmitit? A pa në huni argument, hun janë, pa shumë, hun janë. Dhe në ato, harta geografike e ative, mambo dherën e ajo me për sosuna, doat në disa grupe. Kanë thonë, në numër një, prej nilit të rinë porat, ashtë të të tionë i jahudive. A janë pita jo, a kërën pita. Pën nilit, pën e gjef të rinë porat, në bagzat, ashtë kërë jonë. Fazat dhe, do tjetë për Maroko terin Bangladesh harta ajo, shtetë i jahut do tjetë i kejt e të reta ajo me fundit ka thonë pak ma vor lamëshin e tokës komplet dhe të shkruje jahut shtetë i jahut, kejtë dy njohet a ka në të pin ka në të pin a realizohet asu si pas mendimeve dhe mundeve shka e në të i bojt janë të mëndush kënë sartë e atjimës dhe po a shë e vërteta thu nësë nirat nësë nirat nësë nirat përshkak se e vërteta vlazni më shumë të në këtë dënjoj në gjarë vulkonit më shumë e vërteta më shumë të në këtë botë në gjarë vulkonit kur ta vendu se a i për vulkonit me dalë përmi tuk a ka më të në alme a ka të në alme nuk ka të në alme e kur dhalë A ka prit me ma, du të me ikh për ati. A me prit, a me ikh? Du të me ikh, pa i pëmlonë para veti shka për gjonë. Islami është në kohët e dura, në kohët e veta, si pas orarit, Allahu në gjelalu, është i si vulkonit. Qo është një ditë sa balet, i si kur dalet gjumë, që është tu be me vletë, jo muslima një mirë, i falë, si falë, për falështë, për falështë, për shashë, për shashë, Kër qorë shë tabalën e ditë kur tine Se dira me, jo me, me shku në pushë dojnë Qatë e dira në alë u pakë Qa kama? Që për shkallë? Qo e nisë me shku? Qo e jam nisë me shku në punë të ebe A ke falë të abuaj? Jo Ska ma pa saba që, që kjo ka me ndodhë frekë Që kjo ka me ndodhë frekë Kër qorë shë tabalën e ti Kër të lajmët, kër të ingësht e trusket Edhe nga në lajmët një miliard e gjimës muslimat të tjilën po dilëshin vota me zgerë për pashtusin e vetë. Njëhën e pjohë dhe të kubat, kjo be vlave jemë, kjo be kjo be po, kjo është largë menës një milion vetë. Muslimat mu bashku. Qëtë unë po thotë muslimat mu bashku, akopë. Po që shboj kjo, a po dhe një shembl shkendëtor, shumë tjeshtë që a kuptonë si të li? A ne e prishëm komunizmin për një mazbarke, a e prish amë matë marrumë se që ato shka e nërengjitë e nëtojnë ne e kimi prish komunizmë jo valla por që ato shka, shka e kanë prish si shka mendojnë se e kanë prish edhe nimi e 500 vetë e ka prish që tërkur e ka prish aj shka i ka thonë sa ideje më bon. kërët dollë gjumit i e sabane s'kak mos po, mos po s'kak ku ashtë kërmleni s'ka u po më rallë i brezjevit nuk ka Më ku shkoj kërbaqovi, e alëm nga prej së rojka. Që ka ndodh i mara, që ka pëndodh kejtës? E, s'ka ma usat, usat. Usat, një miljarë njërë, një miljarë dhe gjimës njërë, për një herë e kanë lonë një punë. A, pa dhe se ashe mundën që shto një natë, një natëve, natë, për një natë që asë njërë me e marë një punë? Që që kanë thonë njënës, që ashtu njënën e përqafin sa dole, kjo ka me ndodhë shumë frekë, përshkak se sistemet e blokit përëndimit janë gjikumë me vdekit. Bloku i përëndimit që ka pëndorton, ashtë i gjikumë me vdekit. Frekë, më sëlladhë shumë më kujtu për këtanë. Më sëlladhë se në tëllët të e përëndimit dhe mi pasë thonë dikuj si bloki i lindjes përmerë fun një vitin në alet, e përmoj I kisha hongër timi daja ki kisha hongër. Ç'është di ars interesante si jo. Po s'ndaum po vetu për këtë rënon këto. Lindja edhe perendimi ndoren e kujja. Allahu jelle zel la u kem argumente skencore. Allahu jelle zel ka thonë Rabbul Mashriqi w Rabbul Maghrib. Unë jam zoti i lindjes, edhe unë jam zoti i perendimit. A e shuka pa? Po s'ndau. Rabbul Mashriqi w Rabbul Maghrib, unë dhe i lindjes, unë dhe i perendimit. Koha kar vlazimë të gjuditi Koha kar e vërteta Të cilën zoti që le gjelalu e kanë zbrit Edhe e ka varë në shesh Në pazari matë madhë në këtë botë I ka rgafti medal përmi tukë E dini pse vlazimë Se mo shpirtat janë fri me falsifikate Janë fri shpirtat e njërëve me rena Mo popi frifti katolik në kishën e këllit Së pukash të kamo është ka me rejnë Abitif Ska mosh kamerit, papa në Romë, në Vatikan, i ka biti s'kejtë mo, i ka tësë moti, e që zash a i vetë, u në s'kam tonë, a i vetë, edhe sekretar të atim, gjdo më në gjestë një faqe kura një kerim le dhejtë. Vat papa, gjdo më në gjestë një faqe kura një kerim përkësim, më s'mendo një se arabisht një faqe si nashka le dhejtë, përkësim kura një kerimit. A sotë biblja, shka mi pohë? Nuk po e man mo qanarin e kësaj dënyos, nuk po man romanë, nuk po man libra mo. Titeln ve mamon, nuk femamos ajë vetë letre e fletos. Po mam, ka bëj po. Ti po do më shkruj ti ta i poshtë porfaja atë brenda. Drrgalla ajë pera për shkol. Po man mo libra ta lexo, nuk po man mo libra Lenin. Po man mo libra Wilson, as po man mo libra George. Po man libra, po man afër mo libra ata tator, libra Çkapodol libra ve. E reja, shka podon? E reja podon vërteten, vetëm atë shka ashe e korijgjume mirë? Ajo, ah, shka ashe e korijgjume mirë, shka ashe? Ajo, ah, ashe e korijgjume mirë dhe e me filterizume? Ashe ah, në Korani Kerim. Shka ka fëndë dhoti qëllë a gjelalu? Jërfa i Allahu lëzhina amenu minkum vëllëzhina u të rilme dhe rëgjatë. Un i kam ngrejt djetarët lartë me vlerë. Besin vëtë të hajtë në komë ka thonë i bja bërë ka vona znëllna lë hadide fihi ba's shadid wemanafi'u lin nas ju shkajeni jamë edhe keni me shkostin invest shkolt mesme ju vlen me di shkajeni këto edhe shtëll diap shkonin shkolt mesme ju vlen me di ju Yu, ju ban para shum Allahu dalla zalaluka a'tano wanzalna Wa alhadide fihi ba's shadid on e kam kriju hekurin ndekeni fuqi të ashpra edhe do biti era fuqi të ashpra edhe dobi qera kush janë fëqita ashpra në të ngojnë atër shkaj në registru si vetë në teknik kush a registru në shkollën e mesme në teknik të hapeve është mirë fëqita ashpra janë pite revolja e dheri të ter raketa tërë të fej bombarderi tërë në skud e mirë a i pavet fëqita ashpra shkon shkollë pra këto këshiri këto në gjamis ka dimenzione si ve gjonave nështë dhime maruk si gjonë hështë të shkollë agje më të rinë që ka gomari madha shë ajnë dhamë t'i joni shumë gomari madha i cili të shkolla e me thme dhe në fakultet në shkollët shkollët apë në koridor që në vakë ti minuta me bisedu me a qetrim s'ka vakë me bisedu prej bonkës të shpia mbi dhe tira prej dhe tirave në bonk para mësusit dhe para drasës dhe mu kesh s'ka vakë me menet s'ka vakë me lujt s'ka vakë Me lut nuk ka kohë, urdhëroni djeg. Laptin, fletoren, vizorën drejt paramësutit, drejt shkollës mes me hap, pas mes, pas paramësës. Urdhëroni. Ka thënë Kurani i Kerimi an delna al hadida fi ba'z shadid. Ona kam kriju hackerin ka thon zoti, te keni fugjita altra. Edhe do bi tjera. Kuçan do bi tjera? Do bi tjera e luğa ajo i tër fugi kozma kafia, pela e policia jote traktorit. Kto janë do bi. Edhe ama fugjita altra i ka tek para dobive. Pucit e ashpra, i ka të e këparadobive. Pra, e pove, që këtë për e do në botë asot? Që këtë për e do në botë asot? Që asa jo, e, e mojë tonë me lënë në peshojnë e altonit. Nuk për do në botë a mojë, vlasni. Janë mërzit vetë Amerikanë pëjulli brënerit. Janë mërzit vetë Amerikanë pëj printit. Vetë janë mërzit Evropianë më pëj market jaksonit. Janë mërzit vetë edhe ato pëj videokasetës. Balë, ka herë pëj atime. Droga ju ka orte, Tërë të dhamë të epo Këto, volmo, shkendë Kalon një rëzhe në islam Kalon një shkendësar në islam Aj doktor Alia, nërvegjia, nërvegjen ka, ka kalu islam. .000 .000 mar, soslës, në islam, 300.000 mërë, ka në miti sotës E ka blinë në dërteasën, ka zonë që ketë kurani kërimi Një cili vetëm kja në shqivërtej Cullë, tamësojnë, vakëf, po e lo 300.000 mërë kë një shpi Sot ka kalu në islam, në jesë 300.000 mërë kë nj më disë qendrës osës, dhe këfë, me mështu tullë të islamit. Ka kalu ajo koha, kur njërë një pineve e kuptonë, edhe, po e kuptujmë, zati hala, e, po shkojnë Gjermani, unë e më adhe tullë, si vetë du më një marë më okejt, okay, me vetë i se, mos porrijet, të, ndoshtë edhe për një mendim, qetëra hala më të kalbë se ki, edhe, kume qitë një u në gjithë? Dullë një hek ato e e shum e nuk ka lart min heni tarive në Londor apo mos kanë zerfunin çsti ti si agjenci ja, lukat e Londorit nuk ka njëjt qyteti Hamburgut e agjente lukat ka... çka më po po mirë ba ban me diska dhe emxelim, këtë distale për vëzëlim që dersin e sodit unë në ofoish na vet ato gratë norvegje të cilat kanë kalun islam këtu në mbanthilla gazet çertë kom të dhe ato dorzat e bardha edhe xhamin pulit për aveti të shfitin fëmijëve vet na për çertë a bajik Qatov gjer po na shofen se na shtaki min original an rregull, na po e shof mi ska po dojn ato me çit mbru mole ta ha. Do procesin marsh pronza gatov na mulit, morin pjese diska. A ato po nai morin neve vetat edhe bikat e freskete friarit, po i presin te po i rrol. Allahu te jalla jalalu pe jiv mendimeve tota ktema fazen apo. Zoti te jalla jalaluna bosh budum tim çdo gjom ma mir se ska adina nit se to. Arbot an mi koi pardort inshallah njapon e vet. Allah in lutemi që bereqetve tona të qojnë shi sa duhet ya Rabbul Alamin. Lutim Allahu Jalla Jalaluhu të zgjaja lë të lë anësh burgosën prej burgut tën. Elusmi Allahu Jalla Jalaluhu të zgjëni ri të lë anësh shtratin e, e spitalit, edhe atka lesion inshallah sot para të mëdal bi xumah. Ne lutemi Zotin që për vlarënin që tonë sot adan, asnjë herë namaz në xumah, ne ket mirë që i bojm Zotin prej neve edhe ta mundojmë anë mal botëska bulli botë lali fat.